قرآن مختر مورد ان کو ده مولانا کاری شپولا سے د دست قرآن ده سنتائیس نمبر کیسٹ شپا موقام دو طالبونے بینک سر جمعات کی پا بائیس او تائیس ست دودار گیارا کی شده ده دی ده ملاوی دو پتیار ساتی اشاہاتی توید سنت کے ست این سیڈیز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیڈر انورشیر توحیدی موبايل نمبر 0371-710-104 من الأولين في المبنون او... ماتياننا وصلت الأودالة من الأخيرين في رستنون ماتياننا في محمد صلى الله عليه وسلم راشوز درهم كسم واصحاب الشمالي خواندان ده غسلات ما اصحاب الشمالي سبت حالي ده خواندان ده غسلات في سمومين فاگر محاوا کی بئی وحمیم ان پا خودکی دروبو کی بئی وزلن پا سوری کی بئی مین یحموم چې سور بدلو گی لا بار دن با یخی ولا کریم ان او نبا فایدوار کونکی عزت مندی ولی انہم یقیناً داخلک کانو او قبل ذالکا مخیر قیامتنا موت رزل مستی کونکی په دنیا کې وکانو او دی یسویر رونا چی ہمیشوال بیکاو علی الحنس العظیم فاغ گناگات چی شرک تی تو وقالوا داي يقولونا چريبي ایظام اتنا کرچ منګل شو وکونا تورابان او شو قوري واظام الادكي ائنا لمبعوسون اي موږ د بیاره پورته کول شو نا او توحید نو منکر و د قیامت نو م او آباؤن الاولون او آئے پلاران زمنگرن بلی قلت ورطووی ان الاولین یقنن لن بخلق والآخرین ورسی لمجموعون خامقا جمع کول بشی الامیقات یومهم الامیقات یومی معلوم اغاواخ مقرر دروازی معلومی تا چه قیامت دے ثم این لکن بیا یقنن تاسو ایوها الضالون اے اغه خلکو چې تاسو خطا کیذونکو ل توحید او سنت او د قیامتنا المكذبین اے دروغجن کونکو لا اکیلونا قاما قادیب اخری مین شجرین داولینا مین زقوم چې د زقوم هولدا تاسو ټی ټی چې دی خو د بار په بنلو کې کړلی لا ترخاونا دا فماری اونا ندائی بڈکون کی منا داغینا البطونا خیٹی فشاری بونا بسکی علیه داغی دا پاسا من الحمیم خود کی دریو بو بسکی شرب الهیمو پشاند سکلو لا آغا چې چه پاغبان جل مرضی جل مرز چې بسکی خیٹ پرسی گی اتنده نماتی گی أولا بشي ورطا هذا نصولهم لأخو من المستعدة دوزا خيانه دا يوم الدين پروزد بدلي نحن خلقناكم منتاسو پيدا کري وي فلولا تصدقون نتاسو لن يقين ما داغوا بونا تملونا چتا شو غورځوي اغيلا را پر احيمونو داخ خازوكي ان تم تاسو ايتا شو پیدا کوي دا غينا بچي امن نحنو الخالقون یا يمن پیدا کوون کي دا غينا بچي نحنو قدرنا يقينا من اندازا ڪري دي بينكم پمي استاشوكي الموت امرغ وما نحنو بمسبوقين اولم عاجز كل شي اعلاده دي خبرنا ان نبدلكم اکوم شي بدلكم من بدل کم امثالکم شکلو لستاسو زد دین عاجز نیم این شکل لرلروان کم چه تنمانی ولنش اکم اپیداکم انتاسو لرا ما پاغ سورت کی لاتالمون چه تاسوینو پیجری ولقل علمتم یقین انتاسو خو پیجری انش اتن اولا پیدایش رنبانی فلولا تذکرون لده اولیر در درنبانی پیدایشنا نسیت ناخلی ده بین پیدایش ده پارا م تاسو خبري ما داغ تحفول د تاسو کومه کارون د کوي پهمک کې تاسو تزرونه کو غ لله نحو ظون یا من تو کوول کې لا ننشو کهمن غختېله جعلناو مقام به ګزول د اپصل ستاسو خوطعاعمل زره زاره فل نه تاسو به ګزی دري تاسو به خبري کوي د خبل تاوان شو. ین لا مغربون یقینا المنگا تعوانی شو بل نحن محرومون بلکی من محروم شو بنسب شو افرئتم ایتات خبر یی الماء الذی دعا قومنا تشربونہ چی تاسو اسکای انتم ایتات انزلته را ورولید تی وبولرا من المنزل داسپیرواریا زینا امن نحن المنذرون یایوم نا ورولکی الله واذا ستوم تول کارونا لو نشاء کما هوفته جعلنا الدرزولی بویدا خوگیو بمن او جاجل ترخی فلولا تشکورول اول شکر نو باسی افر ایتم ایتاسو خبر النار الی دوراغنا تورون چتاسی فلوی االتم ایتاسو ان تاسو پیدا کړی را شجراتا اون د دې اور امنا طول منشیون یا یوم انګ پیدا کول کی نحن مندا جعلها غر زوله د اور یا داولو د د دوزخ ومتاعا او د بارد فایدیه کوستو للمقوی مسافر ال دا دا د صورتتخه فسم دی پاې بیان کا بسم ربي کا دم نه رته ال عظین چلووي دی براکتوالله بل دی فلا دا سې نه ده او قې موزه قسم خوم بمب د مواقعو لجوې په هغه ځایو د پریتو لقسمون خامحا قسم ده لو تعلمون کتاسو پوی ده سن قسم ده عظیم لوی انهو یقیننده لقرآن کریم خامخا قرآن عزت منده فی کتاب مکنون ده موجود پاگه کتاب ساتلی شیع کی چی لوح محفوظ ده لا یمسوه نمسا که دلرا اللا المطایرون مگا اغا خلق چپاک کرشه ده دیر مانی مفسرینو کړي دي ولان دمناصله نفی په معنا د نهی او قران د ربی او د صلیح مو وړاندې تنسیل رالګل شه دې من رب العالمین د تر بد رب د مخلوقاتنا اف بهدا حدیثه آیه په دی بیان او خبره قران دی ان تم تاسو مدहिरون مداهنته او سستیا کوي مداین ستوي چې خبرته ناروا معلومیه دې پراد نکي خبر تا حق معلومی خود پر عمل نہ کی و یا خلق بخبر خفشئے استاد جی بخفشئے کاکا جی بخفشئے لو خپوئے کما اورت نے کو دے تم داہن و یا پتہ جا پوری گئی و تجعلونا غرزوئے تاسو اریس تکم خبل برخاو خوراک انکم تکذبون استاد صبرخاو خراب خوراک سے دے داچ تاسو دروغ جن کوی قران لرا دس تاسو کر دےو برخا دے چے دروغ وے فلاولا اولی اینا بلغتی الحلقوما کالا چه اورا سیجی دا سا اغا مرکان تا وانتو موتاسو حینا ای ذل پا دغا وقی تنزون گوری ونحنو منگا اقربو دیر میز دیو الائی دغا کستا چه ساتی خیجی من کم ستاسو نا رشتدار تولا د ادکا کادا باید بیبی اد بابی ولیکن لا تبصیرون لیکن تاسو نوین ای زمان فریشتی فلاولا اولی ان کنتم که یه تاسو غیر مدینین تاسو بدلنشی در کول پا قیامت کی لفلاولا اولی ترجعونها تاسو نواپسکوی در روح در دو کس تاسو در عقیده دا که دوباره جواندون نشتی اما زمان سب تا پوز د در روح در دواپسکو کنا ان کنتم صادقین که یه تاسو اقیام ویون کی واو روی روح چی تووزی نو بیاد وقت اسم بایی یا با دا نیکانو نوی خیلی اصوالانوی ای یا با دا بدانو نوی فاما انکانا که جریوی دا غکاس چیسای ورکو من المقربین دنیز دی کرو شولا فراوحون ناغلر مزیع و راحت تی و رایحانون او غلر قراغ تی و جنت نعیم او جنتون دا نعمت تی نعمتو داری فاما فا او که جریوی دی من اصحاب الیمینو د خواندانونو د خلاصنا فسلام الکا والسلامتی اده استاده پارا اولی زکات یی تو من اصحاب الیمین د خواندانونو د خلاصنا نا سلامتي يا بتا زكلا فسلام لك والسلامتي على بتا من اصحاب اليمين لا ترتد خلال اسوانا فتا سلامنا وي واما ان كان كشري دغا كف الدراساي من المكذبين الضالين لا خلقنا شي دروجن كي قيامه وقرانا وتوحيد لنا ابالين التوحيد وقرانا لا ارتقت اشيدا فلصول ند من حنين من دخوت کې دلوبونه دا وتسليه دلو اون نن باسل ددي جحي مورتا الا ذا يقين الدع بيان له هو حق اليقين يقين الدع بيان خامخه حق يقيني دي کی ګدروغ نشته نبي داوود سوره فسبح طقي بيان کا سره دفرقه قانون برکاتو عليشته دا چا بسم رب بکا دا نو دا ربستا دا سراب عظیمو چلو زادتی سور واقعا دا اللہ پا فضل سر اخلاسا شوا ورپسی سور حدید دی اغا سورتو چپاگه کی بیان دا اصپنی دی چی مسئلہ نمانی کنن نویابا اصپن را اخ لی نو دا ترتیب چیخا چې مسئله نمانی اول بازان کلائے کلائے کلائے انو چی نمانی انو بیا بور پسی اس پنر اخلی دی پا ترتیب کی ستاون او پنزوستم دے وی پس واقعی پسی او پنزول کی چورن وی سلورم پس دا سور زلزال نا دعوی صدا ترغیب دے چاہتا قتال او انفاقی سویل اللہ تا جنگ با انکا خوبور جم جنگ جیب تلاز کوزائی ست اقبل زمانی وصلہ پی واخلی دو پیزی صلب ہوئی مال خرچ کا دا انفاق طریقی خی مخ کسر ربط صدی وی مغکی صورت کې رد صرف البرکات او شو نو دلتوی دغه خلک چې الله سره حصدار غنی په برکاتو کې ذات او صفاتو کې دغه خلکو سره قتال وکا او کېتال په وصله کېږي وصله لبا په اسی وړکای خلاصہ دو بابون دی یاد 25 فورې ابل 26 نذر اخيره بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا امداد دن امداللہ الله او خاصی میرا بالاکہ کے دے شوروک او پسور حدید کی صبح علی اللہ پاکی پاکی پاکی مرکلی دا اللہ لرا ما غچا فی السماواتی چی بھرا اسمانو کی دی والارد او غچا لاندی جی پزمکہ کی دی وہوالعزیز الحکیم اغاز هو رو رو حكمت والا ذات تي لهو ملق و السماوات تي اغالر باتشايد اسمالونو دا والارض باتشايد ازمکو دا يوحلي اغا جوندی کول كي ويوميت اغام رول كي وهو على كل شيء قدير اغا پارشيز ساقت لرون كي دي هو الأول وغل مبير دار جانا والآخر رسته دي والواهرو پوئي گي پخکاراو والباطنو پوئي وهو بكل شيء علم ادغالر بوئي ده پارشيزو دلیل عقلی هو الله اللہ خلق السماواتی چی آغا پیدا کری دی اسمانونا والارض آغا پیدا کری دی از مکا فی ستتی ایام پشپاگو رزو کی سمس توابی د برا برد شان مناسب علی العرش پتاکو یعلمو پویگی ما پاگی یلی جو چی ورنوزی فی الارض پز مکا کی تخمونا بارانونا مری وما یخو جو ملها آغا چی تی روزی سو تی هنا او بوٹ او دا رانګي بڑی فرصت د وما زلو من السماء چې را کوزيږ د اسممان وما یروجو فيه او غبانې پوهږي چې خج اسممانوته پهوهکم ا الله تاسوه سره دی اما كنتم کمز چې تاسوي اوله او بماته عملله بسیر الله پاغې چې تاسو کولی دون کې لهبلکو سباواې اغله رابات اغل ش اسممانونلو دزم کو ده وال ار دم کو ده الله تررجو نور حاص الله تو پسکې دله ټولو پ سرلودي ننباسی شپا فی النهار پروس کے ویورجن لحارا ننباسی روز فی اللہ علی پشپا کے وہو آلی منبی ذاتی صدور دقا اللہ پوئی کی پکاندانو دسیلون دعوت سوا خر چکی آمینو ایمان راڑی مللہ پاللہ و رسولی او داغ پا پیغمبر و الفقو خر چکی ممہ داغ مالنا جا علا کم جا اللہ گرزو لی کې لاستوری شوی د یوبل فزای فيه باغې کې اعلی کپلار د نیکه فزای ناشوړي زه یې د پلار فزای ناشوړي وای الله پدې مال کې تکینولې نو مطلبې سره د پلر نمد لا واغستو عالمې داركم زمہ پدې نه خارج کا ثواب بدل داركم واستخلفينا لا یوبل فزای کې ناسون کې پدې مال فالذین آمنوا کمو خال کو چی ایمان راړو بالکل را استاد سره والفقو خرچو کده الله په دینو لهم اجر کبیر دا غیر ثواب دی ګټه و مالکم شجی تاسورا لا, لا تؤمنون بالله چی ایمان نه راळ्या پ الله ور رسولو حال دای چی پیغمبر یدعوکم ربیتاسورا سلا لتومنو چی تاسو ایمان راړي را را را ربکم په خپل ربو فقد اخذ ساقکم او یقینا اغسل لللا ان کنتم مؤمنین کای تاسو اورنکی هو الذی اللہ غزادتے جو نازل اوچرا لیکی علی عبده محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات آیاتنا بینات انحکارا صلیبی میخرجکم دینه پار چوبا سی اللہ او دا پیغمبر تاسو لرا مینا ظلمات تی تر کوفر شرکنا الان نور رناد ایمان تا دا قران در علی گلو حکمت تے او خلا کی از دکای نه نو وان اللہ یقینن اللہ بكم پتہ سدرا او فون حما خ رحم كون کے لیے بیا وی وی ل ایک خرچ نکای یا هو ما تفاتیکی گنو خرچ کا در کوم و مالکم سچی تاس لرا اللہ تنفقو چ تاسو خرچ نکوی فی سبیل اللہ فلارض اللہ کے وللہ خاص اللہ لرا میرا سماواتی میرا اسمانو نو دیول ارض دزمکری میرا چاته وی دمڑی مالتا تاسو بمرکی دو دوالاتا پاتیشی لایستوین دی برابر من کنستاسو نا من اغا سوک انفقا چی خرچ کرده من قبل الفتح مخی دو گٹی نا تغیر سواب والدی دو فتح د خودی بی او دو مکی نا و قاتل او جنگ کرده اولائی که دغا خلق ازم درجتن لوی دی پا مرتبه که دو شانا من اللزین داقل کن انفقو خرچ کرده من بعد او پست گٹی نا و قاتل او وَرَسُکتی مشران خان کوئی گئے ماخے علماء دې د الله ديني بیان کړي توحید او رد شرک او رسم هغه خلوی مرتبې دي ها هوستاوشته هوستوز بیان کاي او jihad او قتال کاي د توحید بیان کاي هوستاو مرتبوشته وکولن هر یو سره الله الحسن الله له اسکر دې جناتو والله والله مې ما پاګي تعملونا چې تاسو کوی خبير خبردار دی علیکہ درہمت طریقہ مال خود اخدائے دے او خو قرضی خوار کا کنا نا اللہ ودن عواز در کی منزل لذی سوکتی آگا کاس یقرض اللہ چور کی اللہ تا قرضا قرض حسنا خیستا فیضائفہو دو چنبکی اللہ غیلرا لہو دا پار دو دو ولہو عجر کریم اگل رد سواف عزت من یاو ما تاغر از تر المؤمنین شتب مؤمنی مؤمنان مو والمؤمنات مؤمنان خوزه یا ساروان بی لورهم رناد ایمان و دنیکو عمللو باین ایدیهم مخد دیتا و بی ایمان و بی او روان بیراناخی طرفونو دا دیتا بوشراکم پیلی بشورتا زیره د تاسو لرا آلیاو ما ننرزی جناتو الباغون دی تجریتی بایی گی با من تحقیحال آلی دا بنگلو دا غینا ان انارو سلور قسمو ولی خالدی نفیها ہمیشہ بیدی پائے که ذالک هو الفوز العظیم دادا کامیابی لویا الگا دنیا کی دوپارا کسری و خزی منافقان کاریکا و کافر و لرا ځان باې عمل د مسلمانانو سرلو ښ چ یوغه را یا قولو مناف قوه چې به منافقان سړي او منافقاات او منافقانې خې چاته به للهنا ایمان د ضر د ااخلا سره وړ ورته و منافقان او رو منته لګوار اوکیي چه منگ واخلو من نوری کم ستاسو در رنانا من سر رنانیشتی من تلقوارو کیوه قیلا او باویلشی منافقانو صلو او خصطا ایرکی عووا پاش شی ورا اکم رستو دخبلو شا جانو زی دنیا تا در رنان دلتا نمیلاوی گی دالتا گتھلشی فلتا میسو او گتھای اولتا ویزان لالورن غنا در رنان در ایمان دا در نیکو اعمال دا على اخی الزه دنیا وا زي دنیا تا فضرب او په واه له شي بینه هم پمیان ز معاملات او ملاقاتانو کې به سور دیوالو لهو بابن چې داغه دیوال به دروازه ای سور عرب کې ورته اعرافي ات از تماي سور الحديد کې به سور وي باطله دنت طرف دغه دیوال فري هي پاغي کبا الرحمه جنتي و او ظاهر طرف دغه دیوال مل قبله هي د طرف دغه دیوالنا العذاب عذاب د دوزاخ يونادونهم आवाज با کولې شي منافقان او تا الم او اي يونادونهم आवाज با منافقان مؤمنان او تا الم ناكم ما كون ايا من نومه معكم تاسرا همغه دومی چې ان غوبان زکات ورکاو ان غوبان حج کاو نو نو آل او وبوې مو ویلانه منافقانو ته بلا اول نو وي لکم لیکن تاسو چی وي فتنتم بهلاري کړیو الفوسا کو خپل ځانونه مال تټینګ نه ورې دا کافر مرګره وَتَرَبَّصْتُمْ أَنتَازَ انتظار کو په بار د مؤمنانو کې وَرْتَبْتُمْ أَنتَاز شک او پرواز د قیامت او د ایمان کې وَغَرَّتْكُمْ اډوکه کې غرزولې تاسو لره الْأَمَانِي وَغَرْزُوا ګانو ځا خپل بخون کېره حتّى جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ حتّى تر دې پورې جَا اچراغه امرُ اللّٰهِ پے صل الله وَغَرَّكُمْ اډو کا تاسو لرا بالله تعالی الغرور اګه دو کا ور کوم کې شیطان فاليوم لنرادي لا خذو نبشي اغسته ملکم تاسو نه منافقانو فديت الجورمانه ولا من الذين انا نبشي جورمال اغسته دا غخلګونه كفرو چ کافير دي ماواكم زيد وسيدو تاسو انارو اغور دي هي داورو مولاكم لا لائقت تاسو لرا و بئس المزفیرو بد زائد گردی دوچه دوزاکتی علم یعنی آیندر آغلی للذین آخل گوتا آمنوچی ایمان راوڑ دی انتخشا قلوبهم دا خبر چی او یری جزروند دی لذکر اللہ قرآن دا اللہ تا و ما نظل من الحق او آغا چی اللہ را لی گلی دا حقنا ولا لا یکونو ندکی گی دی کل لذین پشاند خالکو اوتو الكتابا چوار کرشو دیاغی تا کتابو من قبلو محکل قرآننا فطول علیهم الامدو نوگدشو پاغی سمانا فقصد قلوبوهم نصخشو زرون دا غی و دا غی غنتکی مکی گئی خوا قرآن سر تعلق ساتی چیز روها ار وقت تازی و کسیرم ملوهم اردیر دینا فاسقون نا فرمانی کون کیو اعلموا پوښي ان الارضا يقين ان الله يقين الله يوفل الارضا جندك تا زکید ازمکا بعد موتها پستم بريدوته دینه سمدلته ول زړو خلقو زړو نمړشي لا سينچ تاسو مړشي تاسو د زړه تازه کولو لپاره قرآن او سنت را لګلی دغه سره تعلق ساتي چی ژوند دی لکه څنګه چې ازمکا په باران ژوندایکم انا بي ان لكم لايات يقينا من بي ان كريت اس ددلائل لعلكم تعقلون ارينا بارچ تاز داقل لك ارواخي لك سلورم الطريقه خرج كا ان المصدقين يقينا اغا خلقو چه صدقات وركون دي زکاتنا والمصدقات او يقينا اغا سنانا چه زکاتنا صدقات وركون او دديده على وقرز مورکاي واقرض الله قرض ورکی الله تعالی قرض حسن قرض بی ریا بی حسن د اخلاص دی نو ظاهرتو چنکوله بشي له هم دئلرا ولا هم اجر کریم او د غیر پر ثواب عزت مند دي والذین خلق ک را ایمان دی باللهپالله پر سری او دغه به پې غم برانو اولاکه دغه خلک مدي قوونه دغه خلکې رختیا ون کې پمان کې ده اګاندي دغ پنی دررب دله هم اجر هم دا لره ساب د دی واللورو رانا د ده شو واللهنه کفرو هغه خلک چې کافر دي وکه ذبو به آيات نه هغې زما یاده اولاکه دغه خلک اسحي جہنم اور والا خلق تے سلورمہ طریقہ او خرچو کا صرف د فخر د پاره دنیا علا انما اعلموا بو شی انما الحیات الدنیا یقینا جو انده دنیا تسید مین الدنیا لعب و و شان د ماشو مال و له تماشا و زینت او میک اپ اوډ اونلي وتفاخر او په یو بل باندې فخر دي بینګوم په خپل میانسکی او په یو بل باندې ډیرواله او سیالیدہ فل امواله په مالونو کې وال اولاد په بچو کې کما تلغایثین مثال د ژوند دنیا په شان د باران دی عجب الکفار حیران ای زمیدارلرا نباتوه کروانده دی ثم یحیجو بیاوچی فتراهو توینیا غیررا موصفر رنگی الکل شوه ثم یكون حطاما بیاشد اصل ریز ریزا وفي الاخرة عذاب شدید و دغ زمیدارلرا چې خپل ژوند لپاره زمیدارای کې تباک مستوسګر نه دی ایمان توسګر نه دی او قران توسګر نه اين کار کوي نو دایره آزاد ساخت او مغفرت او با خللا چاله را و زمیداریوم کوي قران وای زمیداریو کوي مسکې زمیداری کوي د ایمان حفاظت کوي مین الله اذا الله د طرف نه ورضوان او خوشالي دا, اللہ دا, دا, ومل حیاتو دا و مل الدنیا نه سامان او ژوند دنیا الا متال غرور مگر سامان دې دوه کوي ورک حوالو ما که والو کې دیو بلنه الا مغفره تل ارکارو له د باخانه تا ربګم د طرفه دراستاسنه او جنته مل خواله کې دیو بلنه جنته نو تا عرضان چې پلانواله د جنته رو ک عرض السماي پشان د پلانوالي د اسمانونو دي وال ارض د زمکو دي اسمانو د زمکه چې بل سره یاځي کی مالک پللو زيان ته کیو ګدو نپلني د شول د ګدو او الله تبارک و حدت یارشوی دی جنتونه الیذینا آمنو ا خلګو لپاره چې ایمان راوړل دي بالله په الله او رسوله او دا هغه ټول پیغمبرانو زالک دا جنتونه فضل الله فضل الله دے یؤتیه ورکهدی لرمایشا او چاته چوغاری والله الله غول فضل العظیم حاولنا فضلوی دی ولک ای پی سی نو ورکوما چرتہ تارته حاصل عمر اس براشی یا بابل پسې ګر سنا دا ورلګ دمه الله دا مصیبت او از دې مصیبت ته ختمولو اسباب دا ماده دی نفس ته پیدایښ نه مخ کې کولی دی توله څه غمونه کوي خو یې کوي ای وې زولې پسې एकदम لګو ما اسابه نرسیمی مصیبت انسا مصیبت فی الارد پس مکا پس نولوکی ولا فی انفسکو مونستاسو بدا نولوکی اللہ فی کتاب ان مگر لکلی شویدی پا کتاب کی من قبل انبرا احال محکی دے پیدایش دے دیزمکی او د نفسونو نا دا نفسونو نا مالا نو پیدا کری شدہ مالی کلیو این نزالک آلاللہی اسیرو یقینندہ کارخو اللہ تا سان دے اللہ وی ما تا خبر کردی پسو شستا دا مصیبتو نا خوشحالا نفس دا دیزمکی نمخ کی لیکنی نو خبر می پا خبر می کرای تاسو لیکای لا تأسو تا دید پارا چه تاسو خفل شی علاما پا آغا خوشحالو فاتکم شستاسو نا کمی ختم شوی تاسو میلاو نشوی پا دی ما خفا کیگا لاوستا خدای نی لیکنی ولا تفرحو هاو تاسو مستیو خوش آلی مکووی بے ما پاگا خوش آلو آتاکم چا اللہ تاسدکم در کرو پا دی خوش آلائی مکوو خوا لماستای خوش آلائی پی مکوو لا خویائی لکریو ہا شکر یاد آکا واللہو اللہ لا یحب و خواق نگری کل مختالین حر تکبر کونکے فخور دوزمار اولوی کونکے اللذین ادا خلق دے یب خلونہ چی شمتیا کئی اور کوڑنے مالولو و یا امرون الناس او حکم کوي ورو خلقتا بل بخله پوشن کی اخرش مکا وا ومیت ول چھا چ د دین سان والو خرچ نہ کیدا اللہ پ دینو فان الله یقینا الله هو الغنی و غفرا دے الحمید قائله شیرے ترغیب قران تا لقد ارسلنا یقینا منرا لگیری رسلان رسل الا بل پیغمبران بالبينات و بدلائل انزلنا تابول کتابا او را لگلد منگا غزراء کتاب والمیزان او تلاء قرآن تورات انجیل و زبور صحیفوتا اللہ تلوی زکسن جی پا تلواندی برا او و کموالی معلومیگی نو پا قرآن و سنت و تورات و انجیل بانی ام معلومیگی خوا تورات و انجیل بانی پا خوا او پا قرآن تر قیامتا خوری مراد دا تلینا دا پدې انصاف کاوه دی اخو م الناس دا صلی الله را قران الله علیه کتابونه پیغمبران الله تعالی دې لپاره جوړ کړي خلک بل قسطه په انصاف دی وای شریعت کې قران کې د عدالت ګریدا و دا خو د نړۍ ته د انصاف لرا لګلې دي انصاف د الله قران را لګره خو ته تل نه لګای وانزل الحديده علیکو وجه تسمیه دی سورۃ سورہ حدید ولوی آ پیدا کړی د منګ اوسپنه دا نه چې د اسمان نه میرا کوزه کړی دا پیدا کړی د منګ اوسپنه فيه پدې اوسپنه کې با سن شدید استازو د پارا سامان د جنگ به او د جنگ سامان نه کارخانه با لګای ادي له د جنگ سامان جوړه و ملافع فريدی نن ناس د پاره د خالکو سامانونه ته جوړی جازونته جوړی ټریکټری او ریل ګاډی دا زارنګ پالیته برونا او چھاړي ونی عالم الله دنی لپاره اختراکی الله فسو پنا من هر زو یل سرو هو چې امداد کيده الله په اسپنا ورسلوه او امداد کي د پیغمبرانو د الله په اسپلا بل غایبه حال کي چې دا الله نه دلیل درې ولک رندسوي وانزل معهم الكتاب والميزان رند الله امداد او د پیغمبر امداد په قران او سنت ته پتلا چې بدی سم نچې لوبه په اس اسپنه ده ښه وي گئی ان الله قوين عزیز یقینا الله مضبوط او زورور دی دليل نقديد نو عليه السلامنا ابو البشر ديم بلارد بانيانو ابو الانبياء والرسل بلارد السلام ولقد ارسلنا نوح السلام وابراهيم, وابراهيم پوئی گئی وئی دوالا ایسا کئی اوزا ایک را پچاننا گرزولی دی من فی ذریعته ما پا بچود دی دوارو که النبوعتا پیغمبری والکتاباور کول کتاب فمنهم سنی دا بچود دینا موحتا دین پا حداد کری شوی دی و کثیرون او دیر منهم د بچود دینا فاسقون دا حد ثم قفائنا بیاور پا سیراولی ګمن من د دا قفانا دی قفا سٹ سَتْرُسْتُ عَلَى آدَارِهِمْ فَنَخْشِ قَدَمَ لِ دَيْ پيغمبرانو بې رسالينہ ګان پيغمبران زم من وقَفْنَا اوَر پَسِيراولې ګمَن بې عيسى مريم عيسى السلام چې زويره مريم دي وات ايناو لنجيل اوړ کلي ومن جا وات اينجيل وا جعلنا غرزول يمن كقلوب الذين اضر الله خلقو كي اتبعه شا غير وان عيسى السلام پس رءفه ترسیدل پا یوبل ورحمتن رعفتن منہ کول دیوبل سرا ورحمتن او رحم کول پا یوبل لی ایمان اثرات دائی چی پا برحم که و ترسیدی بکا ورحمتن اپا کورو لکی ناستا رحمتنیت ستوی مال اولادر سبری دی اسان لجوڑا ځای جوړ کړي پای کې عبادت کوي له دا پیدا کړ ځان له ناس ورابادیتا اسان لناس په کوټو کې ابتدا او ها دای دې ځان له جوړا کړې وا ابتدا ستوي تر ځان نه جوړول بدعاته ودهی دزان نجوڑا که بار رعوز اکتا ورات انجیل خلقو تا بیان کا ودهی لڑ کوٹا گائی که که ما کتب ناها منگ نو مؤفرس کرده پا کوٹا گو که ناستا علیم پا دی اللب تغا اللہ مگر مقرر کرده و منگ پا دی بانده رزاکول دا دی اللہ لرا او رزاکول دا اللہ پا سکیو پا دعوت که ڈیر مانی مفسیری نکڑی غطاز تما سانتیا کری دائی بیداد پیدا کو دا بیداد کول پا کوٹا گو کناس تما پا مقرر کری سمی پی مقرر کری ما رضا کئی پا دعوت پاندی ما تخلق راو بلی اللہ وی فما را اوها رو دائی خیالون ساتو دا چاد رضا کولو د اللہ حق قری آیتی ها ساتلو داغی سانجه دا خلای دا رضا کول او خیال واغته اونکو فاعطینا الذین ورقمنگه خلقتا ا مانیشی ما نه مینو هم د دینا اجرام ثواب د دہی پیغمبر علی السلام وای لا رهبانیه فی الاسلام پکوټګو کې ناشتا زم ما په اسلام کې لښته و ور امتی زماد امت رہبانیت سدے الجہاد و جہاد کھولو او زماد امت رہبانیت سدے الجہاد و جہاد کھولو رہبانیت کی تدخل کو لزان لشی پڑشی او پا جہاد کی وستان خلق تختي نو بیا با یوازی پاتی شی پتی دے پوری گئی وی جہاد چې سی خلق ستان زی اتے یوازی میدان کی اولارے او حق فارس مرغنی در سره ای بل ایسرائیلو مزه کول ای بابا خپل کوټه غل دعوت کار کو قران او سنت بیان ک میدان تر اوزا میدان تر اوزا اچي یا ایو الذین اه ها فَأَتَيْنَا الَّذِينَ وَكَمْنَا خَلْقُتَا آمَنُوا جِئْنَا لَهُمْ أَجْرًا وَثَوَابَ دَيْنُ وَكَثِيرٌ دَيْنُ مِنَ آلِ الْكِتَابِ فَاسِقٌ حَنَّ وَتُلْجُو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُودِيمَانْ خَوْنْدَانُو کَمْ دِيمَانْ خَوْنْدَانُو پَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کَتَقُ اللهُ آمِنْ إشَايَرِ گِذَ ذربکی الله تاس تا کیفلائی دی دو انڈی بن رحمت ہی رحمت خپلنا رسال راضی چې دوکه ار تهو کې خود په جو ثواب و رہی لا لا دل کتابو کار یاو ده الله په یو کار دو سی ثوابونه ور کوي زاده غي خصوصيات ته ويجعلکم وبگردی تاس لرا لورن درانا تم شو نبیه تاس بروانی پاغه و یافرلکم بہانے بوکی تاس تا و الله غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے دا تاسو کی پیغمبر چراولی گداولا اولی ل اللہ کے د عالم سی وای دیخا ل اللہ کے د عالم سی آتی دے ل یعلم آل ال کتاب داس بشیر چه معنی نه کین داس بشیر ل یعلم آل ال کتاب وای با دال لی الله یعلم و معنا به څنګه دی الله یعلم د دې پاره شي پوښې شي اهل الكتاب اهل کتاب څه پوښې شي الله يقدرونا چې دی واسنه لري على شيئن څه شی من فضل الله و فضل الله لنا چې دی د پټو لګي د خولای د اواح اختیار کې نه دا اخوې خوګه چې چاله ور کوي په دیسماعیل کې محمد محمد صلی الله علیه و وان الفضل او يقين الفضل احسان بيد الله فلاس الله کرے يوتي ياتيه يو ورقي الاذي يقبل فضلنا من يشاء اوتاد جواري والله اول الفضل العظيم الله هو عنده فضل لويده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سوره المجادله بترتيب کې اٹھاون نمبر اتم پنزوستم نمبر سورت تے رستو دا سورت الحدیدنا پلوزول کی ایک سو نمبر سورت تے رستو دا سورت منافقوننا دعوی دا سور مجادلی آخل کو تا اللہ چکم شوم تیا کاول کیدی او د جہاد دا سستیا کاول کیدی آغا خلقو تا سورہ مجادله کی زورنا ورکی دما قبل صورت سره جوړ سورہ حدید کی ترغیب او جہاد او الفاق تا دلتهم زجر ورکی بخلا او تا او سستو خن کو دو بابولو کې تقصید ده ربلې 72 لمر آیات د سوره مجادله او دوی باب د 15 نا د سوره تر, تر اخیره پوری سبب د نزول جلادا سورت دا ذکر ده مجادله اوس بن ثابت رضی الله تعالی عنہ خپل خزیتا خولتا جلوردا سالا بوا دا ویلو استاد عاشا ما باندې زماد امور د شاغ ان تکدا دې تزويهار وای هغه پیغمبر علی السلام سره رااله د جاهلیت په وحکه چې زويار وښو دا ورټولو مرګه خذا پاغه حرامه و پیغمبر علی السلام سره رااله دا الله پیغمبر ما هو دکلو پسوانای کې د اوس سره امال الله ډېر بچی را کړی دي از اوس کمزورې ماو او هغه پسان حرام کړم هماته ګډېر تکلیف او مصیبت ته پیغمبر علی السلام ورته د ۱۲ کې ماته الله سندې ویلي دچ سند دې مل قانون دې هغه سی ویلو بیا بیا به دا خبرې کولی الله ته جړاو فرياد کول جي الله دې سو مخرج را باسا الله ول قبول کو د زوهار کفاره راولې گلا هغه بيان الله دل تکي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم الله خاص پنداد دلوم د الله تاسع الله الرحمن الرحیم چاغه په هر چا مہربا علی کول کده په دنیا کې خاص مہربا علی کول کې په مومنان او په قیامت کې شورو کوه پسورتل مجادله کې قسم الله یقینا اوری الله قول الاتی خبراد هغه خزي تو جادلوقال چې باث مباحثه او خبره ترې کوي تاسو سره په زوجي اپه بارد خپل خاول کې وتشتکی او ګلیکي ال الله الله تا والله الله يسمع اوري تحاورك با خبره ترې استاسو د دواړو اے پیغمبرستا خبری او باوري چې دیتا توای او لدې خبر یو الله اوري چې تاته وای الله سمیون یقین الله اوریول کې قبلول ک د بسیر لدول ک د ال نا خل یروونه کغیرو کېمل کومستااسونه سائب د خزخ پلو سره ماله نلی دا خي اوب د یو ظاہرون د دا مظاہرت لا مظاہرت د دا ظوہرنا ظوہر زواهر ویدیشی شاہتا الفاظی سری یو خاول خزی تووی انت علیہ اے خزی تپا ما باندے که ظوہری امی پشاند شاہ دا مور زمائی پشاند سورلی کی گی دا دین مطلب سری لکا سنگ چی پا ماخ پلا مور حرام دنو دا چې بالی توم حرام دن. مطلب داده چې استاک ور والی پا مان حرام دن. دیتا زویحار ون. نو الله وئی خضا دا سری مور نشی که ده. ال امهاتو هم ندیم دغه ددگا خاوندانو. الله لا ای مگر آغا خضی ولدنهم چا آغا خضو دي دی دی لرا. چې د جن په پیداۍ بس هغه مواردلو دخو دې د خودي پیدا چې خزدي مرشي وا الا هم يقلن داخلق داخوندان لا يقولون خامقا وي منكرن ناشنا بين القوله دي ویلان دا دقلم ناشلا دا ناشنا خبري دي چې چار اور نه توړتا مور وای و او دوي وي دروغو پور دې له درو خبرو خوی لیکن وان اللہ یقینا الا لعون خامخا مافی کون کہے درو گو خبرو مافی درتاو کرا ادلاش نو غفور البقل کہے تجھ کلے اوسرے خپل خدی تا الفاظ وئی ندا طلبانے حرام انا دا لدے ل پرک فردا لک فردی آیات کے اللہ ذکر کئی والذیل چه اغای معاملت زویحارو کې من لیسا ایم ده خبرو خوزو سرا ثم ما او بی اغای واپس شی لی ما ما تولو ده اغا تا قالو چې اغای ویلی دي نا اغای خبره اس ما تایی سمت لفخدو پزان حرام کری را پدی الفاظو او اس و بیا میلاوی گی نو اوس اس پا اغای خبرو لکه څنګه چې خز اس تو مانو نا دا خبرو اس فتحریر رقمتن نلازم دی پدغا کاسو ازا دول دستو من قبل انیتماس سا ادا ستو غلام بازا دی محکی دیوز ایک دو دخزی دخواه النا دکو روالی کولنا و محکی دی غلام ازاد کی غلام خطاز دماوی لی مسلمان دا کافر سر جنگو کی باچه وقت او دتا کامیابی مې لا شو په چا و هغه ده کافر وسړی او خفي فمجاهدین التقسیم کیو دا غېنا غلامان جوړ کی چیرته سو غلامان یی لذا با ساده ل ذالحکم تاسو توان تو عزونا نسیت درکول شي تاسو ته به په دې سره والله بما تعملو لکبیر الله پاګه چ تاسو کوي خبردار ده دا کفاری یو قسم شو پا دید ترتیب بروانی اول با غلام سا دی دغنی فمالا میاجید دو کم خواهون چی نمو می سو غلام فسیام و شهرائی نی نلازم دی پی روجینی و دومیاشتی و تا تابعای پر لپسی من قبل این یا تماز سا مخی دا ملاوی دو دا خزید خواهون دوالونو یو بل سرا اکوروالی نمخی دومیاشتی روجین بسر اونیوی نو دا غینا ورستو بیا خپل خزي سره